Докія Гуменна, благослови мати. Казка есей, видавничий дім Академія, Київ, 1995 рік. Читає Дмитро Хоркін. Камертоно Дзень Наша минувщина, повна загадок і таємниць, все дужче і дужче зацікавляє сучасні уми. Все більше нових фактів виринає з-під землі і кидає свою проекцію на призбирані в минулому столітті етнографічні скарби та на живі звичаї сьогоднішнього дня. Все це шириться, множиться, творить інший світ, у який хто впірне, почувається як у казці. Отож, і я хочу порозкошувати в цій казці та запрошую до цього читача. Казкою зву тому, що всяке відтворення минулого – казка. Ніхто з живих не бачив на власні очі, як було навіть 200 років тому. Всякий заглядач у минуле на свій лад бачить минувщину залежно від матеріалів, що Бог посилав, бо всіх ще жодна людина не могла охопити, та від своєї внутрішньої візії. Приклади для моєї казки беру з археології, етнографії, мітології, фольклору і мови. Спадщини нам від пращурів, а на спадщину всі маємо право.